איוב, פרק כ"ז ויוסף איוב שאת משלו, ויאמר: חי אל הסיר משפטי, ושדי המר נפשי, ככל עוד נשמתי וי ורוח אלוה באפי, אם תדברנה שפתי עוולה, ולשוני אם יהגה רמיה. חלילה לי אם אצדיק אתכם, עד אגבה, לא אסיר טומתי ממני.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 לא אכחד, אח הן אתם כולכם חזיתם, ולמה זה הבל תהבלו? זה חלק אדם רשע, עם אל, ונחלת עריצים משדה ייקחו. אם ירבו בניו, למו חרב, וצאצאיו לא יסבעו לחם. שרידיו במוות יכברו, ועל ואלמנותיו לא תבכנה. אם יצבור, כעפר כסף, וכחומר יכין מלבוש, יכין, וצדיק ילבש, וחסף נקי יחלוק. בנה חעש ביתו, וכסוכה עשה נוצר. עשיר ישכב, ולא יאסף, עיניו פקח, ואיננו. תשיגהו חמיים בלהות, לילה גנבת וסופה. יישאהו קדים וילח, וישערהו ממקומו. וישלך עליו, ולא יחמול. מידו ברוח יברח, יספוק עליהם או חפה מו, וישרוק עליו ממקומו.